Die vrou trul en is nie in staat om ’n antwoord te gee nie. Die twee gerechtsteenaars beskou hierdie toestand as ‘n listige streek, trek die vrou van die grond af op en wil haar dadelijk saam Die siek man en die vijf kinders smeek om genade en erbarming, maar die twee oefen hulle antelike amp uit sonder om iets te sê. Maar op daardie oomlik wat hulle die vrou al by die deur vasthou, kom ons man daaraan met nog drie sterke helpers. Eers bevry hulle die van angshalfdooie vrou uit die hande van die twee gerechtsdieners, daarna ransel hulle hulle so ernstig af, dat hulle skaars kan loop, en bedreig hulle my die woorde, in die naam van Jawe as julle die dierachtige mense dit nog een keer waag om hierdie heilige plek te betree, waar Jahwe se engele woon, staan julle van ons die vreeslikste wraak te wachte. Ons is geen mens of geen weesens van hierdie wereld nie, maar ons is beskerm geeste van hierdie engele wat hier die beproeving van die vlees deermaak. Dan verdwaan die vier helpers, ook die twee gerechts gaan weg, heeltemaal ontnuchte om nie weer terug te kom nie. Die vrou herstel haar gau en sorg nou daarvoor, terwyl hulle vir my hierdie redding dank, dat die man, wie sy einde baie nabe is, warm sop kryt. Die sop is vinnig klaar en word onder duisend sieninge aan die man gegeef wat om, terwyl hy vir my en hylle wat syne is bedank met smaak verorber. Daardier iets wat versterk sy vir sy vrou en kinders, Jy, my dierbare vrou, en jylle, my liewe kinders, het nou terwille van my baie gelei, maar daarby het jylle jyl ook sigbaar oortuig, dat die hand van die Heer vir jylle gestry het en jylle vijandes soos onwerkelike spookbeelde verjaag het. Vertrouw dis voortaan op die Heer, hy sal die naaste aan julle wees as die nood die hoogste is. Vergewe amal wat teen ons en by name teen oor julle hard was. Hulle is machineachtige instrumente van ‘n blinde, heersichtige politieapparaat en handel sonder om te ondersoek en te weet wat hulle doen. Slechts die hier moet al rechter wees. Dra jylle kruis met geduld en soek nooit enige geluk van hierdie wereld nie, want gelukskinders van hierdie wereld is geen kinders van Yahweh nie. Wat in hierdie wereld prachtig is, is in Yahweh sy oog een griewel. Vrees niks so seer as die wereldse geluk nie, want dit is die grootste ongeluk vir die gees. Kyk, wat sou dit my gebaad het as ek een van die rijkste burgers op aarde was? Nou, aan die einde van my aardse leven, sou ek niks anders as die sekere, eeuwige dood voor my gehad het nie. Maar hoe heeltemaal anders staan dit nou met my? Die dood het sy verskrikking volkome verloor. Voor my bestaan daar geen dood meer nie. Ek is al verloos van my aardse leiding en voor my staan die heerlijke poort na die reik van Jave al weit oop. Sien, my lichaam, die afgeleefde saal van my siel, om die kruis van jawe te dra, leen nou al koud en dood, op die harde strooi bed. Volgens siel en gees is ek, want 70, wat 70 jaar lang in die nou dooie en van my afgevalle lichaam gewoon het, nou vry. Ek leef reeds die ewige lewe en nie die dood van my lichaam nie gesien of gevoel nie, want sonder dat ek daarvan bewis was, was ek in ’n wonderbaarlike oomlik van my drukkende last bevry. Voel my lichaam en oortuig jy daarvan dat het volkome dood is. Die vrou en die kinders voel aan die lichaam en ontdek dat het koud, hard en dood is. En kyk, toch lewe, ek. ek spreek nou met jylle en meer volkoma as wat ek ooit gespreek het. Die rede hiervoor is dat ek steeds in die Heer die gekrysigde gegloe het, en soveel as wat ek kon volgens sy gebooie gehandel het. En wat hy in die tempel onderricht het, namelijk, dat hylle wat sy woord aannem en daar volgens lewe die dood nie sal sien en smaak nie, is by my nou as sy ewige waarheid bevestig, want ek het my lichaam afgeleid sonder om dit te voel. Hoe en wanneer, of om dit te sien? Ek het jylle geen vermoe nagelaat nie. My groot aardse armoede is jylle aller erfdeel, maar wees bly daarom. As die blinde reike van hierdie aarde weet, wat die reikdom vir die gees van die aardse armoede is, sou hulle al geldbeersies vir my het soos die pes. Maar al groot blindheid aanskoud het as wins wat hulle verewe gaan dood. Laat hulle die weg van die verderf dan maar bewandel, Maar as jylle aan die einde van jyl aardse reis ewe gelukkig vir wees, soos wat ek nou is, vir my dan die wereldse geluk en soek dit nooit. Gloe my, wat nou reeds van die ander kant af met jylle spreek, hoe groter iemandse kruis is en hoe swaarder dit is om te dra, des te makliker en minder voelbaar sal sy oorgang vanuit die wereld van die materie na die van die gees wees. Want elkien wat Christus volg, moet die weg van die vlees gaan. Elkien, moet in Christus gekruisig word en in hom sterwe, anders kan mens nooit in hom en dier hom tot die opwekking en opstanding kom nie. Dier armoede, nood en ander ongemakke van die lewe word die vlees al in Christus gekruisig en gedood. Daarom word elkien wat so leef, soos wat ons gedoen het en jylle nog doen, opgewek en sal hy op sy oonskynlijke sterfbed reeds die volledige opstanding door die ewige lewe oes, terwyl die reik is aan die einde van ’n aardse gelik in feite sterwe. Want die arme wat om aan die wil van die Heer oorgee, sterf constant. En as sy doel bereik is, is hy ook al jyntemal klaar met die dood en kan hy dus nie meer sterwe nie, maar slechts opstaan in Christus. Baie anders is dit echter met die mens gesteld wat voordier in sy liste nagejaag het. So iemand sterf by die dood van sy vlees werklik en volledig, en kan aan die ander kant slechts met baie moeite, of ook wel glad nie meer opgewek word nie. Bewaar dit alles in jylle hart en wees bly wanneer die wereld jylle veracht, skeld na me gee, en met allerlei wapens van haar slechte, gevoelloose hart vervolg. Wan die Heer slaan die slechtes altyd gade en ken hulle planne. Ek sê vir jylle as jylle opstaan, sal hulle ten gronde gaan. Soek dis al die reik van Yahweh en sy gerechtigheid. Al die nodige sal jylle daarom bygegewe word. Verjeeg jylle dus nooit oor die reikies van hierdie wereld nie, maar beklaal hulle liever, want hulle is arm en gees. Verjeeg jylle te meer oor hulle, wat al net soos jylle in allerlei beproevinge en nood bevind, want hulle sterwe elke dag in Christus, om daarna aan die einde nie meer te sterwe nie, maar op te staan tot die ewige lewe en hom. Mag hierdie laaste woorde van my op hierdie wereld die groot om vorm wat ek jylle nalaat. Oor die erfdeel sal jylle geen belasting hoef te betaal nie, maar verweider my lichaam van, die lichaam van my spoedig uit die kamer, want dit is volkome dood. Hou ook geen ceremonie daarby nie, want al sodanige ceremonies is vir Yahweh ee griewel. Ook hoef jylle geen mis te betaal nie, want Yahweh die Heer het ee hekel aan ’n betaalde gebed. Laat echter alles wat jylle doen, een lofprysing wees vir die Heer, omdat hy my so groot genade bewys het, aan hom slechts verewig alle eer, alle lof en al ons liefde. Amen. Met die woorde kom hy vir die wereld tot swaie en is hy, wat sy lichaam betref, volkome dood. Onmiddellik sien hy langs langsom drie vriendelike manne in wit geplooide kleding staan, wat om liefdevol begroet en om as broeder die aantreik. Salig en al sy aardse leiding vergete, reike hulle ook die hand, terwyl hy om nog reg op sittend boek aan sy aardse lichaam bevind en sê, O beste, my nog volkome onbe onbekende vriende van die Heer, Yeshua die Messias, wat julle beslis is in al die 70 jare wat ek op die harde aarde deurgebring het, het ek van die menslike kant gesien, weinig goeie, maar deste meer volle taal belewe en die laaste was wel die bitterste, want toe het die pijn en die diep elende op my arme, sondige huid gereen, waar aan die Heer alle lof geoffer, en aan hom al my liefde daarvoor, want toewel ek werkelijk baie geleid, het het my toch nooit ontbreek aan tydelike vertroesting nie, wat my in my hart weer jyltemaal opgerig het en my geleer het, om alle lichamelike, uitersbittere, afskiwelike pijne en wonde van my lichaam in die naam van die Heer te verag. En nou het ek met groot genade, hulp en herbarming van Yahweh, die Heer, Yahshua, Messias, alles staan en wag ek met die geduld, wat op aarde so dikwels my leiding versag het, op waar die heilige wil van die Heer oor my sal beskik. An hom slechts al my liefde, al my loof en aanbidding, slechts sy heilige wil geskiet. Een van die drie in wit geklede manne sê, Beste vriend, maar wat sou jy doen as die Heer jou vanweesig groot heiligheid en jou vergeeflike zonde en wel, volgens jou eie geloofsbeleidings, wel vir een onbepaalde tyd na die vaar vier sou stier, waar jy jewige pijnis sou moet lei, sou jy dan ook, onder die hewigste pijne van die vier, die Heer nog kan loof en prijs, en sou jom nog kan lief hee. Die arme sê, o beste vriend, die eindeloze heiligheid van die Heer, vereis weeliswaar die grootste, moendelike syverheid van die siel, wat waardig moet word om om te aanskou. Maar sy ewe oneindige weisheid en goedheid, weet toch ook hoeveel pijne arme siel kan verdra, en dis sal hy haar nie oorbelaas nie. Maar as sy gerechtigheid, dit terwille van sy oneindige heiligheid van my eis, laat dan ook sy heilige wil geskiet, want ook daarin sien ek nog sy groot liefde, wat die siel maar net so'n reiniging oplee, so dat sy waardig kan word om opgeneem te word, en ja weet aanskou. Die Heer is altyd die syverste liefde, en dis eindeloos goed, en alles wat hy doen is goed, daarom geskiet slechts sy allerheiligste val, want ook al sou ek om verskoning en erbarming smeek, dan sou dit beslis nie so goed vir my gewees, vir my wees as dit wat die hoogste weisheid en liefde van die Heer oor my beveel en bepaal nie. Daarom sê ek vir en vir altyd, gloe die Heer, Yahshua, Messias, wat as enige Heer en Yahweh, saam in die Vader en die Heilige Gees, Heers en regeer van ewigheid tot ewigheid, sy allerheiligste naam word geprys en slechts sy Heilige wil geskiet.